Тарантул Тарантул – це великий, волохатий павук. Він розповсюджений у Північній і Південній Америці. На відміну від інших павуків, тарантул не плете ловчу сітку. Замість цього він нападає на свою здобич із засідки. Як і всі павуки, тарантул паралізує отрутою і вбиває здобич. Тарантул кусає людину тільки для самозахисту. Укуси спричиняють сильний біль та набряки, не смертельні для людини. Більшість видів тарандулів роблять у землі нірки, які вистелюють павутиною. Ці павуки вночі полюють на комах, жаб, ропух, мишей і навіть на невеликих змій. Павуки можуть стрибати і швидко бігають на невеликі відстані. Тарандулів іноді тримають як домашніх улюбленців. Вони швидко пристосовуються і звикають до спокійного оточення. Обережно можеш взяти на руку гігантського волохатого павука. Коли павук не відчуває небезпеки, він цілком безпечний і майже ручний. Скринька фактів Відомі випадки, коли великі тарантули доживали до 30 років. Тіло у тарантулів може виростати до 5 см завдовжки. Розмах ніг тарантула може досягати 12,5 см. Тигр. Тигри найбільші з усіх котячих. Вони живуть у лісах і навкритих високими травами рівнина Азії. Завдяки своєму смугастому хутру вони непомітно підкрадаються до здобичі. Самка тигра народжує від одного до трьох тигренят. Тигренята тримаються біля матері до двох років. Тигр повільно підкрадається до своєї здобичі. Потім стрімко вистрибує на спину оленю і валить його додолу ударами могутніх лап. Миттєво кусає великими іклами за шию і вбиває його. На тигрів полюють заради їх красивого хутра а також заради м'яса, кісток, внутрішніх органів, які використовуються у традиційній китайській медицині. Це призвело до того, що цим тваринам загрожує зникнення.